«Минулої ночі його вбито», – сказав коротко, без зайвих слів, і на реакцію пані дивиться. Зойкнула Ольга, осяяла себе хресним знаменням, взялася долонями за щоки, на княжну з острахом поглянула, а та головою хитаю. Рукою замахала, мовляв, ні, ні, не може такого бути. Лизавета губи підібрала, насупилась, але мовчить і на тому спасибі. Але, першою прийшла дитями княжна, але я не розумію ваших дій, пане слідчий. До чого тут ми? Я ж сказав, ваше світлосте, вас. Затримало з метою встановлення обставин, сміливо каже слідчий розшукового відділу, проведемо допит, складемо протокол. На підставі чого? Дозвольте вас запитати, вельми шановний, скинула брови прекрасна княжна. Попрошу вас пояснити. Усі пояснення будемо робити, так би мовити, конфіденційно не здається і Політ Вікентійович. Як кажуть, у приватному порядку, тобто тета -тет. «Що?» – знову пішла в наступ Елізавета Павлівна. «Ах, ти сатрап! Шельма поліцейська! Будяк засохлий!» Наступає рішуча, а за нею і княжна з Ольгою підбираються, аби вискочити з мишеловки. Швиденько крутнувся і Політвікенчевич на підборах щодуху до дверей і за двері. Пані всі разом в них кулачками замолотили. Дарма! Двері для цариці Дніпра дубові замовляли, на лісопильні під яготином. Такий сокира не з першого разу візьме» а в акторській каюті своя драма розгортається. Ну і довго ви збираєтесь так сидіти, крізь двері питаємось ув'язнений. До першого причалу, потім поліцію викличу. Це ж навіщо? Щоб вас заарештувати? На яких підставах? А чому у вас у валізі фотокартка вбитого лежить? «Взагалі, хто ви такий?» «Ось це з'ясуємо і в дільниці». «Та не можна мені в дільницю, каже Олексій». «Звісно», – відказує Муся. «Ну, добре, я вам скажу», – смиренно промовляє напарник. «Тільки відчинить. «Я вас і так добре чую», – каже Муся. «О, Господи», – зітхає той, «і звідки ви на мою голову звалились?» Пообіцяйте, що нікому ані слова. Ще чого? Добре змирився ув'язнений і в шпарку шепоче. Познайомимось заново. Олексій крапка. Околоточний наглядач. Муся аж за боки вхопилася від сміху, а Олексій ображено каже крізь двері. Розумію вашу іронію. Але до того я з сім років був першим помічником оберполіцмейстера розшукового департаменту. І додає, пошукайте у верхній кишені плаща, там посвідчення. Муся з тумбочки з боїться, щоб негідник не вискочив. Ледве дотяглася до вішалки, де його плащ висів. Висмикнула його з гачка, в кишені порилася. «Дійсно, лежить там папірець». Розгорнула, прочитала уважно, печатку на світлі роздивилася. «Дійсно, – каже розгублено, – а навіщо ви тут? Випустите, скажу». Муся з острахом тумбочку відсунула, а той вийшов з переможним виглядом та ще й з її саквояжем у руці. Муся на нього так і кинулася, але він високий, руку зі своєю здобиччю вгору підняв, не дотягнутися. Трясе саквояжем і в наступ. А от ви, мадмоазель, хто така?